Prológus. Didergek a késő őszikötben, de lehet, hogy csak nagyon ideges vagyok, azért koccannak össze a fogaim. Fázósan összehúzom szövetkabátom, gallériát felhajtom. A pad pont szemben van az óriási vaskapuval, amely néhány óra múlva megnyílik, kilép rajta az, akire már régóta várok. Hogy miért jöttem ide hajnali hat órakor, magam sem tudom. Egyszerűen nem tudtam kivárni a tíz órát, míg minden adminisztrációval végzek, átadják a nyolc éve leadott ruháit, ékszereit. A nagymama óráját, ami néha megáll, de javítható. A gondosan összehajtogatott, mosott és a pénztárcát, amelyben talán néhány euró várja, hogy újra bekerüljön a pénzvilág véráramába. Lenézek a cipőmre, és egy papír letörölgetem az órát, mert sárfoltos lett a közben. Szemetes autó húz el mellettem, Hátulján kapaszkodó, narancsárga, fényvisszaverő mellényben, felé mintegető füttyögő helyi lakosokkal. Bocsánat, leülhetek ide? Áll meg mellettem hirtelen a semmiből előbukkanó férfi. Nem látszik tolakodónak. Valószínű, ő is vár valakire. Rövid bőrkabátja megkeményedett a hidegtől, Vastag sál tekeredik nyakára, elfedve szinte a fél arcát. Persze, tessék csak. Húzódom kisé arrébb, hogy a magánszféránk azért megmaradjon a közös pad ellenére is. Köszönöm. Ül le annélkül, hogy kezét kivenné a kabát zsebéből. Jó hideg lett, állapítja meg. Valószínűleg úgy gondolja illik engem szórakoztatnia, ha már mellém telepedett. Ez az a típus, aki úgy érzi, ha csend van, akkor az az ő hibája, és valamivel elő kell hozakodnia. Igen, bizony, már november van, válaszolom udvariasan. Bocs, de annyira ismerős vagy. Hajol féloldalasan felém. Ránézek, fürkészem az arcát, már ami kilátszik a sából. Kék szeme van, elég fiatal, talán huszonöt lehet. Megbocsátom neki, hogy letegez. Mondjuk egyébként sem vagyok a magázódáshoz szokva. Elfordulok, úgy válaszolom. Ha ide jársz rendszeresen, akkor biztos találkoztunk már. Hát igen, az lehetséges, neveti el magát zavartan. Egy ideje ide kirándulgatok vasárnaponként. Bólintok, hogy mindent értek, de direkt nem kérdezem kihez. Összenyomorgatott, malborós dobozt veszelő, felém kínálja. Kösz, nem dohányzom. Rázom meg a fejem. Én is leszokóban, csak most kicsit ideges vagyok, és muszáj. Igen, értem. Ha valami megnyugtat, hát ez az. Folytatja függetlenül attól, hogy nem reagálok. Színes reklámöngyújtót veszelő, a szájába tol egy cigarettát. Néhány hiába való csattoktatás után sikerült tüzet csiholnia, a tenyere árnyékában meggyújtja. Mélyen leszívja az első slukkot, majd hosszasan fújja ki a füstöt. Köhögni kezd. A pad alá húzott lába idegesen táncol. Megkérdezhetem, kit vársz? A férjed vagy, izé? Felnevet újra, vacogó, fogösszekoczanó nevetéssel. Anyámra várok. Ó, akkor biztos örülni fog, ha itt talál. Igen, bizonyára. Ó, már emlékszem, csap a homlokára. Te szoktál hozni olyan színes csomagban francia krémest. Minden hónap utolsó vasárnapján, ugye? Igen, mosolygok. Anyu nagyon szereti. Szét szokta osztogatni, mondja suttogva. De nem mondd el neki, hogy elmondtam. <gül> Rendben, nevetek. A nagynénémhez szoktam bejárni, ő mondta, hogy alig várja a hóvégi vasárnapokat, mert valaki mindig szétosztja a francia krémest, amit hoznak neki, mert ő csak egyet bír megenni, az utolsó asztalnál szoktatok lenni. Elég csinos nő az anyukád, nem is olyan idős. Olyan, mint egy tanárnő, már bocs. Néz rám meglepetten, hogy ilyesmi kicsúszott a száján. Igen, ezt már többen mondták rá. Igazság szerint németet is tanított régen, de amikor átköltöztünk Ausztriába, akkor abba hagyta. Ausztriában éltetek? Igen. Ja, értem. Mivel magyar állampolgár maradt... Igen, itt szabták ki a büntetését. Így van ez. Bólogat, majd kicsit közelebb csúszik. Van még jó úcskán idő, amíg kiengedik őket. Elmeséled, miért van itt? Ránézek. Most egész közel van a két kék szeme. Érdeklődést csillam fel benne, és valahogy közelebb érzem magam hozzá, mint valaha is azokhoz, akik az elmúlt tíz évben rákérdeztek erre. Talán azért, mert hasonló cipőben jár. Messziről egy mentő szirénája sikít fel. Még jobban összehúzom magamon a szövetkabátom, és az elejétől kezdem a történetet.